Fa poques dècades en el camp català encara es llaurava amb cavalls, s'assegava amb d'alla i es batia amb mules. Els canvis tecnològics i les noves formes de vida han abandonat aquest món en el calès dels records, però també afortunadament l'han deixat fixat en els clichés fotogràfics. I és precisament això el que podrem veure a partir d'aquest dimarts en una exposició a la Biblioteca Camp Baratau, una mostra basada en el llibre titulat La vida rural a Catalunya, escrit pel Llorenç Ferrer. L'exposició està organitzada en cinc blocs que repassen temes com el correu de la vinya, el consum d'oli a la Mediterrània o l'evolució de la viram a la transhumància. Tot plegat per deixar constància dels grans canvis que pati la nostra societat en aquest àmbit. El que s'intenta és explicar una mica doncs, la manera de produir i de viure. De fet, el llibre té doncs, diferents parts, en no? què doncs, hi ha una part dedicat, per exemple, doncs, al cereal, tot el cicle relacionat amb el cereal, tot el cicle relacionat amb la vinya, tot el relacionat amb l'olivera amb el tema del transport, l'utilització del tema del bosc, que era una font de recursos molt important. La mostra que es podrà veure a la Biblioteca de Tiana fins al 30 de setembre ensenya aquest món rural que s'ha perdut i ho fa en totes les seves facetes intentant abastar tot el territori, des de l'alta muntanya pirinenca fins al delta de l'Ebre, des de les vinyes del Penedès a les oliveres de les Garrigues, passant per la majoria de les comarques catalanes. Però l'exposició reflecteix sobretot la vida dura i abnegada de la gent de camp, els seus hàbits, els seus rituals i les seves tradicions ancestrals. Amb aquesta tasca de memòria, Llorenç Ferrer ha volgut fer el seu petit homenatge a la gent de pagès. Moltes coses han desaparegut, no? perquè des de la manera de fer determinades feines que, que en aquests moments ja no es fan d'aquesta manera, ha determinat tipus d'eines de, que es fan servir que evidentment ja són totalment un record del que, del que van ser, que en aquests moments no existeixen. I per tant, la de mitja gran sí que sap de què va, però als joves gairebé moltes coses s'ha d'explicar molt bé tot començament perquè en tinguin realment dret. La vida rural a Catalunya és una exposició itinerant facilitada per la Diputació de Barcelona i basada en el llibre homònim de Llorenç Ferrer, editat per Angla Editorial.